Tejari Poate or fi fost arhangheli Orice cracă Un paloș care lumile despică Robiți din zbor Cu cerul într-o chică De veacuri cu o sânda lor se împacă. De veacuri Aripi mari nu-și mai ridică Nici pașii lor de flăcări Nu mai pleacă Și săbile, stinse afar din teacă Sunt leagăn pentru sturz Și rândunică Supuși Primesc în scorburi și tăunii și șarpele cu pândă pururi trează și tiflele pe creștet ale lunii. Iar când securea cade și-i bătrâni bătrânii arhanghel pironiți în funii cu brațe largi o binecuvântează.